Alhamdulillah kita syukur sebanyak-banyak kepada Allah Ta'ala Kerana dengan izin dan dengan taufik daripada Allah Ta'ala Kita lagi sekali dapat uh, bersama-sama dalam majlis ta'lim, majlis ilmu kita ini Untuk kita terus menyambung perbincangan kita Yang sudah pun uh, sampai kepada kaedah yang terakhir Daripada kaedah-kaedah pembinaan ekonomi di dalam Islam Belum itu saya kita pertama kali Islam Dalam bulan ini Kita bersama-sama Saya nak ingatkan semua akan Pembergian sahabat kita Haji Zain Hampir sebulan yang lalu Masih teringat Tidak lelong buku saya Masa kuliah yang terakhir Dan itu merupakan lelongan terakhir Mudah-mudahan Kita sama-sama mendoakan Agar rohnya Sentiasa dicucuri Oleh Allah Ta'ala Dan ditempatkan Bersama-sama dengan Para solihin. Kita berdoa juga Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni Dosa dan kesahannya uh, Allahumfakir lahu wa rahimhu wa afi'ahu wa akrim nuzulahu wa sa'mad wa ghsil min al-khataya kama yunqassab al-abri min ad wa abdil hudaran min darihi wa zawjan khair min zawjihi wa yanzu min azab qabr wa min fitnat al-qabr wa min azabinha amin rabbina alamin yang telah disebutkan tadi um, ciri yang ke-12 ini ialah menyembezaan antara manusia yang saya sebutkan juga merupakan kaidah terakhir uh, daripada kaidah-kaidah Pembinaan ekonomi di dalam Islam Dalam kaedah yang ke-12 ini um, Dalam rangka untuk Menyempitkan jurang uh, perbezaan di antara manusia uh, Islam telah um, Mengetengahkan beberapa saranan Yang pertamanya yang dah kita ambil um, Memastikan orang yang kaya Tidak mengembangkan hartanya Melalui cara-cara yang diharamkan Itu yang pertama Alaman 358 Kemudiannya Mewajibkan zakat Ke atas orang-orang kaya Untuk disambungkan Katakan kepada orang-orang miskin. Ini menggambarkan harmoninya kehidupan ekonomi dalam panduan syariat Allah Swt. Jadi yang kaya tidak rasa bangga dengan kekayaannya, yang miskin pula tidak rasa rendah diri dengan kemiskinannya. Yang ketiganya orang kaya menunaikan kewajipan kewajipan lain. Selain daripada zakat, zakat tu yang asas. Ada lagi kewajipan lain. Satu disandrakan di sana umpamanya uh, sedekah. Itu juga salah satu daripada cara. Kemudian yang keempat. <tuh> Erm um, kita berdiri kat situlah Tuan Haji Kita cuba tengok saranan yang keempat. Bagaimana Islam cuba nak merapatkan jurang. Yang keempat ni sistem pewarisan yang telah disyariatkan oleh Islam atau yang lebih kita kenali dengan faraid itu. Islam menjadikan anak-anak, ibu bapa, suami isteri Asabah. Ada satu kelompok dalam pembahagian pesaka dalam Islam ini namanya Asabah. Ia yani orang yang mengambil semua baki harta warisan. Setelah ahli-ahli uh, ataupun mereka-mereka yang berhak berdasarkan kepada peruntukan masing-masing, tiba-tiba ada lebihan. Eh, lebihan itu adalah hak untuk ahlu taqsib dalam pembahagian fara'id. Eh, kalau banyak, banyaklah. Kalau sikit, sikitlah. Dan di sini saya nampak apa sem pembahagian ataupun pengagihan harta pesaka itu. Banyak yang berlaku kadang-kadang tidak menurut syariat. Kalau suami mati, isteri ambil penuh. Ataupun anak-anak ambil semuanya. Sedangkan tidak kompasri begitu. Mungkin ada hak ni ahli al-alsabah yang kita sebutkan tadi tu selain daripada isteri si mati ataupun anak-anaknya jadi kita oleh kerana apa nama je nama isteri dan nama anak-anak dia orang dengan se, apa namanya dengan selambanya ha, dia kata ini harta bapak aku ini dia kata harta husband i oh dia husband i lagi lain ya. kenapa pula pan-panai nak ambil sedangkan dalam qomfar itu ada ditentukan mereka-mereka yang bukan saja waris-warisan dekat ini jadi kalau ikut skema dia tu dan inilah di antara subjek yang saya belajar tak faham Sejak daripada dulu lagi. Sampai sekarang. Tak kerti. Kalau orang tanya saya Pak Pesaka. Saya kata jumpa orang ni orang ni. Sebab saya tahu orang tu pandai. Mungkin saya tak cakap matematik. Mungkin juga. Ya? Nak kira. Eh, Belajar paraid pun kena mengira juga. Kena keklik juga. Ya? Ada dua subjek dalam uh, syariat kita ni. Memerlukan kepada kemahiran matematik. Antaranya ilmu faraid. Bila ada masalah. ada tengok. Ada masalahnya apa. Satu orang mati. Ada seorang isteri. Ada dua orang anak. Seorang lelaki. Seorang perempuan. Lepas tu ada bapa, pula. Dia panggil ada pok kan kena cek, kena darablah tu campur semua sekali dan satu lagi ilmu astronomi ataupun ilmu miqat masa saya sekolah dulu. Dia ada satu rubuk dipanggil dibuat daripada kayu tu memang ada cara kiraan tu. Nak tahu matahari naik bila masuk waktu Zuhur tahun uh, 2020 umpamanya. Sekarang dah boleh kira dah. Yang ini pun juga memerlukan kepada kemahiran matematik dan ilmu lah yang saya tak dapat. Berbahagialah orang yang cekap matematik. Jadi ilmu perisani Islam yang di ini, Islam menjadikan anak-anak, ibu bapa, suami isteri, al-sabah, orang yang mengambil baki yang yang dapat daripada harta, ini harta pewarisan. Orang yang mempunyai hubungan keluarga berhak menerima harta pewarisan berdasarkan kepada syarat-syarat tertentu. Ia adalah faktor terbesar dalam membahagikan kekayaan setelah matinya pemilik harta. Kalau harta itu, suami punya, sorry, punya isteri, apabila dia dah mati, harta itu akan dapat kepada suami dia, anak-anak dia. Bukan itu saja. Ada lagi orang lain. Mungkin mak bapak dia, mungkin adik-beradik dia. Ha, itu ada kiraan Ya, di dalam bidang itulah. Ya. Ini adalah faktor terbesar yang membahagikan kekayaan setelah matinya pemilik harta kepada jumlah ahli waris yang ramai Ia berbeza dengan setengah sistem lain yang hanya memberikan harap peninggalan kepada anak lelaki yang sulung Serta peraturan-peraturan yang lain Di samping itu Islam mempunyai sistem wakaf ha, Itu paraid, lepas itu wakaf pula Wakaf lagi besar saiznya di mana satu orang tu boleh menyumbang harta yang ada-ada dengan sistem wakafnya? Wakaf ni wakaf dah macam, yalah ada lagi alhamdulillah kawan-kawan kita yang buat. Orang wakaf tanah dia, wakaf harta dia, ada. Tapi macam tak popular. Sedangkan wakaf inilah, harta wakaf inilah yang boleh bantu kita pun. Setelah kita tidak ada. Pahalanya berjalan terus. Walaupun mirip sudah pergi 10, 20 atau lebih daripada itu. Ke alam yang lain. tuan, Tapi orang tak nampak. Tu. Ya, mungkin orang nampak harta sajalah. Ya Yalah biaya hidup mahal. Kadang-kadang insyaAllah. Ya? nak bertunang anak pun 40 ribu lebih apa lagi kan itu baru tunang kahwin tak tahulah juta kot ya? siapa wallahualam ya di samping itu Islam mempunyai pun sistem wakaf yang lain daripada yang selain daripada ahli waris sebahagian ulama salah mewajibkan berdasarkan firman Allah kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu. in taraka khairanil wasiyatu lil walidayni wal a'ruf. haqqan Lil muttaqin Diwajibkan ke atas kamu, apabila kamu telah berhampir kepada kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, agar berwasiat untuk ibu bapa dan ke, dan kerabatnya, ya, kaum kerabat maksudnya, wal walakurabintu dan karibnya tu kaum kerabat maksudnya, secara yang baik, ini adalah kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Jadi seolah-olah satu kewajipan. Memang Ibn Abbas berpendapat, wasiat adalah wajib katanya. Bila dia nak tidur, sebelum dia tidur, wasiat dah ada bawah bantal Dulu wasiat bawah bantal pun laku, Sekarang ni wasiat yang buat depan peguam kerana kerana belum tentu orang pakai, ya. Banyak sajalah honanya anak kelentong. Ni, pasang, iyalah. Iyalah hal hal tu dah, dah, mahal harganya. Nilainya masya-Allah tuan ya. Berdasar ayat inilah undang-undang wasiat yang wajib dibentuk untuk menyelesaikan masalah terbiarnya anak-anak cucu setelah matinya bapa dan datuk mereka. Dia ada, guba, ada digubalkan sistem itu. Jadi ini cara yang keempat. Ataupun saranan yang keempat. Bagaimana Islam cuba nak merapatkan jurang di antara dua pihak. Yang kaya dengan yang miskin. Yang kelimanya, pemerintah yang sah. Ada juga pemerintah yang tidak sah. Di segi syarat, berhak mengembalikan keseimbangan masyarakat apabila ia rosak. Ini bukan dengan menggunakan perbendaraan awam. Seperti Al-Faib. al alfa ini harta yang ditinggalkan uh, yang uh, apa namanya yang uh, di mana kerajaan boleh menggunakan al alfa ini ya. dengan, sebagai, dengan sebagainya bukan dengan cara membekukan harta milik individu yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Perkara ini telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallam. Ketika, ketika, ketika mana baginda membagi membahagikan al bagi Bani Nadir. Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Nabi Bani An-Nadir ini Setelah mereka diusir Kerana khianat Kepada kerajaan Islam Pada masa itu Jadi meninggalkan Harta yang banyak Satu kampung itu. Lalu Nabi Dengan kuasa yang ada Telah mengagih-agihkan Harta itu ya. Rasulullah SAW Hanya membahagikan Untuk kaum Muhajirin Tanpa memberikan kepada Ansar Kecuali dua lelaki Daripada kalangan mereka Yang tersangat miskin. Inilah panjang ceritanya Sampai orang Ansar Macam kecil hati Kenapa bagi kepada Muhajirin Sedangkan kita pun Orang yang tidak kurang juga sumbangannya untuk agama. Kalau Nabi pun bagi ucapan dia ingatkan balik betapa besarnya sumbangan kamu di sisi Allah. Takkan yang ni benda yang tak ada nilai ni pun kamu nak berebut juga. Akhirnya Ansar redha dan merestui agihan yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya. Rahsia tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kaum muhajirin telah diusir daripada kediaman dan harta-harta yang dimiliki oleh mereka. Maka ekonomi antara kaum Muhajirin dengan Ansar adalah terlalu besar. Ansar penduduk asal di Madinah, mereka punya harta. Ya. Muhajirin hartanya tinggalkan di Mekah. Datang berhijrah membawa Bukan bawa apa, selesai sebingang. Suhaib Rumi, seorang usahawan yang berjaya. Dikenali kerana usahawannya itu. Bila dia tahu, uh, Quresh tahu yang Suhaib ni nak hijrah, dia datang kepung rumahnya. Eh, kamu ni jenis orang yang tak patut katanya. Datang buat harta dekat kampung kami, tiba-tiba sekarang nak tinggalkan kami. Ha, dia cuba ungkit. Orang musyilki ni tu. Kawan ni faham. Dia nak harta je. Ya. Eh, dia kata kamu tak boleh pergi. Jadi Suhaib kata kalau kamu nak harta saya, ambil jelah. Tapi jangan halang saya berhijrah ikut Nabi saya. Orang yang kaya hartawan di Mekah pergi ke Madinah hingga Isla sepinggah. Dan bila ada al-fa'i itu, maka Nabi telah mengagihkan orang yang tak ada harta ini. Jadi beza. Searah hidupnya, tarah hidupnya berbeza. di antara Ansar dengan Muhajirin di situ. Hikmahnya itulah dia. Kamu Ansar pergi ke kebun-kebun dan rumah-rumah. Sedangkan kau Muhajirin hampir tidak memiliki apa-apa. Sekalipun orang Asur menjadi teladan yang baik dalam penghormatan mereka terhadap kaum Muhajirin Dengan memberikan tempat tinggal serta melebihi mereka ke atas diri mereka sendiri. Namun keseimbangan yang dianjurkan oleh kan Rasulullah SAW telah menyelesaikan masalah tersebut. Di saat terbukanya kesempatan yang pertama kepada Binda. Kemudian Al-Quranul Khari menyokong tindakan Rasulullah mulia ini serta menyatakan hikmah di sebalik tindakan uh, memberikan al alfaid tadi kepada golongan yang memerlukan sahaja di kalangan anak-anak yatim, fakir miskin dan ibnus sabil. Firman Allah Subhanahu taala, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Supaya harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di kalangan kamu. Jadi orang lain pun dapatlah, terecerlah juga agihanat. Harta itu tadi. Tidaklah belongguk. Di kalangan, koprat-koprat saja. Yang ini menderita. Caranya itulah dia. Ada satu sistem dah. Yang telah digagaskan oleh syariah Islam. Kita dalam rangka untuk merapatkan jurang itu. Ha, tempat kita ni, ialah. Yang miskin, ramai. Yang kaya pun ada juga. Ya bagaimana? Ini kaedahnya. Dengan zakat, dengan wakaf, dengan semua sekalian. Ya? Yang kita sebut tadi. Tindakan usaha Islam ini memberi hak kepada pemerintah Islam yang memerintah berdasarkan kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kuasa memberikan kadar tertentu daripada harta negara kepada orang-orang miskin. Semoga dapat mengurangkan jurang perbezaan yang ketara antara mereka dengan orang-orang kaya. Dan dapat mewujudkan keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat Islam. Jadi, ada hak kerajaan menggunakan dana untuk diagir. Sepanjang masa. Kita ditunggu lima tahun sekali baru nak lagi. itu pun tak betul juga. Ini jelas di situ. Bagaimana sistem, murninya sistem ekonomi. Yang ditinggalkan oleh Islam kepada kita. Yang ditinggalkan oleh Nabi kepada kita. Islam dan sistem-sistem sistem ekonomi moden Yang ini yang jadi polimik saham. Ini. Apa beza? Sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi yang lain. Berdasarkan berada-ada yang lalu Yang menjadi tunjang pembinaan ekonomi Islam Kita dapat mengetahui bahawa Satu sistem ekonomi Yang berbeza berbanding dengan sistem Sistem ekonomi yang wujud hari ini Antara sistem dan aliran tersebut Ada yang condong ke arah kanan Ada pula yang condong ke arah kiri Seperti kapitalis dan sosialis Islam agak bertentangan Dan dua sistem tersebut Sama ada secara menyeluruh Ataupun secara berasaskan Lebih-lebih lagi Kewujudan Islam mendahului kedua-dua sistem tersebut lebih daripada dua belas abad. Seribu-dua ratu tahun. Sistem Islam itu ada. Baru dia orang ni ada. Bila tengok, rupa-rupanya yang ketinggalan seribu tahun ini diterima pakai oleh masyarakat manusia. Sistem Islam yang terunggul, yang terbukti keunggulannya terabai begitu saja. Ya? Ini belajar di dewan-dewan kuliahnya lah. Ya? Dulunya. Ya, Alhamdulillah akhir-akhir ni dalam beberapa tahun bab-bab kita tengok orang sudah mula ya, meneliti balik dengan adanya bank sistem ekonomi sistem perbankan yang berteraskan syariah. Masa saya jumpa dengan seorang kawan saya dalam seminar yang saya sebut dulu tu yang kebetulan dia ni penduduk muslim di Kota Bangkok. Kerajaan Siam Buddha memberi kebenaran kepada umat Islam membangunkan bank Islam di sana. Jadi orang Buddha komplain Kenapa dia kata tak bagi kepada kita bank? Bank Buddha. Kenapa bagi kepada orang Islam aja bangunkan bank? Dia tak sedar dalam ajaran Buddha tu tak ada sistem ekonomi. Mana ada sistem Buddha? Sistem ekonomi Buddha ada? Tapi alhamdulillah lah. Masya-Allahnya tentuannya. ya. Kita yang unggul ini, masya-Allah. Sebab itulah dalam dalam sistem perbankan sekarang pun, orang bukan Islam dah mula jelek mata. Kita duk, duk sayang lagi dengan sistem yang tadi inilah. Yang kapitalis ini. Perbezaannya. Perbezaan Islam dengan kapitalis. Cuba tengok balik macam mana. Rengkas ini. Patut seminggu belajar dengan ini. Tapi ada dua perenggan. Ya? Tiga perenggan. Ya? Prinsip kapitalis ialah mengagungkan kebebasan individu. Individu berhak. Mutlak. Dia mendekankan individu. Kapitalis membiarkan individu melakukan apa sahaja mengembang dan membelanjakan hartanya dengan apa cara sekalipun tanpa sebarang syarat yang disebutkan ke atas cara pemilikan, pengembangan dan pembelanjaannya. Sementara hak yang diberikan kepada masyarakat terhadap hartanya, hak pengawasan serta pengiraan pemilikan, pengembangan dan pembelanjaannya adalah terlalu lemah dan hampir tiada. Sementara itu hati nurani, mereka tidak mempunyai sebarang pengawasan yang menyebabkan mereka menghormati dan menjaga hak ini, bahkan setiap saat mereka berusaha untuk melepaskan diri daripada pengawasan perundangan sedaya upaya, kapitalis macam tu lah. dia penting dia seorang eh? hari Sabtu lepas saya hadir satu uh, kolikium yang dianjurkan oleh kuasa Tetap Wanita Allah, saya tak ingat apa lagi, tiga lagi yang dipimpin oleh yang yang berhormat kuan Radiah Ismail. Esco Selangor yang jaga wanita semua sekali ini, Dia buat kolikium seni budaya dan hiburan. Kolikium seni budaya. Ini saya diminta oleh kemudian kerja dengan kerjasama lah antara portfolio tadi dengan Persatuan Ulama Malaysia. Jadi saya telah minta oleh kawan, -kawan di PUM wakili persatuan ulama perizin satu paper. Tajuknya seni budaya dan hiburan menurut perspektif Islam. Bentarlah. Bula -bula, bula -bula. Benda ini benar lama sebenarnya. Cuma nak suruh ada kertas boleh bincang. Saya digabungkan dalam satu sesi dengan uh, kawan kita, Cik Zainul Rashid. Dia ni timbalan CEO TV Al-Hijrah. Yang tuan-tuan tak tengok. Ada orang tengok TV Al-Hijrah? Ha, tengok. Seorang saja tengok, orang lain tak tengok. ya? Dia bentang, pembentangan dia membentangkan uh, mengenai rancangan-rancangan uh, yang disediakan oleh TV Hijrah untuk masyarakat. Kenapa dan apa rasional? Mula-mula sekali dia, dia perkenalkan rancangan Ejen Halal. Kalau tuan-tuan tengok TV Hijrah. Dia tanya kenapa rancangan ini ditayang ni TV untuk menarik khususnya anak-anak belia anak-anak remaja supaya faham Bak halal haram kenapa bila sebut saja bak gelatin dia kata dalam amalan biasa 99.3% perkara yang benda yang ada dalam pasaran yang jelit 99.3 yang tak ada gelatin itu perpuluhan 7 saja eh, saya pemenuhi eh, banyak dahulu kita mentah ke darah gelatin ini, ini dan orang tak tahu dia kata di Eropah kerbau pendek ni disembelih sejuta ekor sebulan, sejuta bukan sepuluh saya pun tak tahu semalam, nasib baik ada hadir dalam uh, presentation dia tu, kalau tidak saya pun tak tahu lepas tu kulit kerbau pendek ni tak ada boleh buat benda yang kedua boleh buat apa? kalau kulit lembu, belulang tu. Banyak boleh buat produk hiliran ni. Satu, beberapa kaki sahaja, apa namanya, belulang yang diambil daripada New Zealand, dibawa ke Spanyol, dia boleh jual dengan harga RM40,000. Satu lah. jaket daripada kulit. Ni kulit ke ni. Kulit ke bawah pendek ni nak buat apa? Tak ada benda boleh buat. Akhirnya jelati. Ha, itulah semua ada dia tu. Masya Allah. Ya, kita Masya Allah. Itulah dia. sekurang so, kurangnya dia kata anak-anak muda sedah Perlunya permakanan halal ni. Orang tua ni dah halal dah. Kata dia Jelati pun. Lepas tu dia beritahu juga. Dah dalam industri ini penyiaran ini ada keknya kek. kek tu harganya Lebih daripada RM100,000 Yang direbut oleh semua Mereka yang terlibat Dalam dunia penyiaran Khususnya TV Kita pun tak apa benda keknya Dia kata Iklan Iklan lah Kek bagi TV Cuma malang dia kata Kami yakin Kek yang harganya Lebih daripada RM100,000 tu Memang tak dapat Kepada TV Hijrah Saya tertanya kenapa Dia kata Syarikat pengilanan Tidak akan pilih TV Hijrah Untuk diilankan Produk mereka Sebab dia orang kata TV Islam ni sebenarnya Bukan TV ha, Itulah CEO dia punya jaga tu TV Islam ni bukan TV kata dia. Dia kata kalau kami dapat ambil dalam berapa? Dalam 70 ribu ke penonton ataupun 70 ribu ke daripada sejuta penonton. Itu dah kira okey sangat dah. Tuan-tuan tengok ada ilan Milo di TV je. Ada. Tak ada. Tak ada ilan. Sebab orang tak akan ilan pasal ini bukan TV sebenarnya. Dia pergi ke lain. Yang TV 7, dengan TV 3, TV... astro uh, trope dia orang kata sekarang ni. Naik yuran tanpa kebenaran menteri. Punya power. Menteri 3 dia buat dek je. Itulah astro. Jadi saya boleh. Ya juga. Jadi memang cukup mencapai. Semua dia kata kita... Yalah, dengan staff kita yang baru. Ambil anak-anak yang baru balik daripada Azhar. Daripada Timur Tengah. Nak jadi pengacara. Nak jadi pembaca berita... Pergi dekat lain punya sesion tak laku katanya. Ini dalam apa namanya semalam yang dilancarkan oleh Perdana Menteri ke? Misi ke Palestin itu. Seorang kru kita, peratauan kita yang baru kita latih 4 bulan kata Dipilih untuk mewakili TB Hijrah ke apa namanya dia Yang baru ulbah ni semalam ni. Kawan kita dah sebut nama dekat dia punya banner tu. Akhirnya tutup balik. Dia kata kalau orang tu datang, PM kata saya tak akan datang. Oh. Siapa orang tu? Orang pahamilah. Ya. Tak! Empat bulan je kita hantar. Empat season lain tak laku katanya. Macam mana lebay nak kerja dekat sesen TV? Itu pengalaman sahabat kita lah. Pada sebutlah TV sekarang ni. Rancangan-rancangan uh, yang orientasinya untuk mendidik. Walaupun rancangan tu bukan... Dikeluarkan oleh orang Islam tapi dianya me, apa namanya, me, mewakili ataupun menjadi suara yang selari dengan ajaran Islam. Sebutlah dengan siri filemnya yang saya pun tak tengok sangat TV Hijrah ni. Kena pula cerita-cerita yang ni. Dan untuk bulan Ramadan dia beritahu saya. Ini untuk tuan-tuan peminat TV dan bulan Ramadan nanti. Kami pilih satu filem bersiri yang diterbitkan di Selatan Thai. Ha, cakap siap lah. Painai lah tu nanti. Kita tanya kenapa? Bila TV siam? Uh, film siam? Rupa-rupanya, sponsernya, donation untuk program tu ditaja oleh kawan kita di Malaysia ni. Dia bawa ke sana, tunjuk dengan skripnya, ambillah pelakon-pelakon orang Islam kata-katanya, kecuali seorang saja, Ratu Miss Thailand. Tu pun kata dia, bila kita tanya tunjuk, uh, tunjuk skrip ni, uh, tujuannya untuk human, humanitist, maka dia pun minat nak berlakon dengan filem itu. Tengoklah nanti dalam bulan Ramadan. Namanya tak ingat. Namanya nama siap diamlah ya, ko tapi pelakonnya orang Islam kita fully recorded dan dirakam di Bangkok TV Islam. tapi cakap bahasa Siam. Saya kata filem Melayu tak ada ke? Melayu mana ada, ada cerita hantu je, ya. tak jalan. Dan sekarang ni dia kata bidan Malaysia dia mengharapkan realiti program realiti tu akan datang tak laku katanya. Ternyata nya benar bila saya baca surat kabari hari Ahad gaya apa baru ni, seorang artis uh, terkenal di di barat yang kononnya nak buat satu rancangan uh, reality TV ni buatlah satu apa namanya program untuk Uji bakat, berapa kerak je datang. Dah tak laku. Dan realiti TV ni, kita pun ya, tengoklah dua-tiga pihak yang beruntung. Ya. Dia kata, 30% untuk syarikat TV tu. 30% lagi untuk syarikat telekomunikasi. Yang undi-undi tu, dia ambil juga. Selebihnya, betul pun. Cuma di barat, dia, termasuk di England sekarang ni, Program realiti ni, tidak lagi macam yang ada sekarang. Tapi lebih kepada apa namanya satu orang lain. Satu orang buat benda itu untuk orang lain. Saya tak faham. Dia kata, Ada, sekarang ni sedang, di, sedang berjalan di, di London. Satu program reality di mana dua menceritakan mengenai dua saudara kembar. Saudara kembar tu entah macam mana. Masa dia kecil dulu, terjatuh dan patah tulang belakang. Adik dia ni masuk program reality TV ni. Dengan tujuan untuk mendapatkan duit. Bagi adik-beradik dia yang patah belakang tadi. Untuk donation kepada orang yang... Ha, itu dia punya orientasi sekarang ni. Kita pakai duduk nganga aja reality TV kita. Tak kira lah. Maharaja lawak ke... Um, apa-apalah, ya, saya pun tak faham tak? semua macam tu. Tapi katanya ternyata. Jadi tak ada. Dia kata, kami rancangan TV Islam ni memang tak dapat kek itu tadi. Kita orang tanya, kenapa tak ambil filem-filem di Tanah Arab? Dia kata di Arab lagi teruk lagi. Kata dia, di Turki yang kami pergi tengok, masya Allah mengalahkan orang putih. Ini macam mana tentuan tandus nilai? Ta. Jadi kalau media yang begini besar peranannya dan kesannya, tidak boleh present yang baik untuk khalayah, untuk ummah, malah dia akan menjadi ejen perusahaan. Ya, cukup malah Kapitalis dia tak kira. Yang penting mesyuqnya. Orang lain nak jahannam ke? Nak melingkup ke? Lantak dia. Yang penting aku dapat duit. Itu kapitalis. Tanpa sebarang kawalan. Macam yang disebut tadi itu. Ya. Sementara itu kita dapat. Islam telah meletakkan batas-batas. Terhadap pemilikan dan usaha. Pelaburan dan pengembangan. Penggunaan dan pembelajaran. Bahkan Islam meletakkan. Batas-batas uh, ke atas pemilik Yang mana sebahagiannya berbentuk kekal Dan sebahagiannya berbentuk sementara Ia menghapuskan bentuk pemilikan yang diharamkan Serta mengharamkan riba Monopoli, penipuan Dan perkecentangan dengan akhlak Dan kepentingan orang ramai Kapitalis tak kira monopoli Sebab itulah pengedar beras di Malaysia ni satu saja Orang lain boleh-boleh Oh, dengar Tuh kapitalis. Sedangkan ini keperluan apa namanya? Uh, masyarakat. Hak as, apa namanya? keperluan asasi khusus utama rakyat. Tiba-tiba dimonopolikan. Sama juga elektrik. Tahniahlah kerana tuan-tuan dapat bil baru yang lebih tinggi harganya. Masya-Allah. Dalam keadaan naik naik turun jugaklah 10 sen harga minyak. 97. 10 sen tu wajib muktamad. Ingat 50 sen, 10 sen je. Ya. Anda kata saya kata kenapa ni minyak turun? Nak pilih raya ustaz katanya. Itu kata dia orang ya. Betul ke tidak Allah ma'ala Tak tahulah Turun ke naik ke Tapi yang penting itulah Yang merasanya kita ya, Rakyat Apalagi golongan yang Berpatah-patah rendah Orang penci. Ini Yang pedat-patah banyak tu ya. Tapi penci pun boleh naik juga ya. Kena nunggulah Ada pelan tu. Saya ke Pulau Pinang Dua minggu lepas Kebetulan dengan kawan di uh, Fakulti Pengajian Kemanusiaan Community Studies Antik saya untuk jadi Dalam bahasa orang putihnya Bahasa Melayu dia panggil Penyederhana Kepada Tesis Tesis yang Disubmit oleh pelajar pelajar Bajar di fakulti sebut untuk mendapat sarjana dalam bidang hadis. Jadi eh, siapa kena bagilah baru ni. Empat TZ dihantar. Tiap-tiap satu tu sepuluh. Seratus halaman lebih. Dia kata, Ustaz, masa dia dalam ni lah, seminggu lebih ke dia orang bagi. Kena buat laporan lah kata dia. Wih, dia kata ingat saya ni robok. Kan? Tapi oleh kerana kerja saya agak senang lah. Dia moderator. Moderator ni duduk di tengah-tengah antara pemeriksa dengan penyelia itu moderator di situ, pasal kadang-kadang penyelia pun, kalau dia buat rumusan, pelajar dia ni berkemampuan maka dia akan bagi markah maha, markah murah, hmm? murah itu artinya mudah lulus, lepas tu pemeriksa, pemeriksa dalam pula, orang yang baru jadi pensyarah, baru nak yalah, terlibat secara langsung untuk tesis, baru tesis yang pertama, yang kedua, kedekut Kedekut, yang tadi pemurah. Jadi bagaimana nak imbang ni antara dua ni, nah, kena ada pemudah syara tu. Jadi ya? e, saya ada lantik. Memang ternyata betul. Antara tisik tis yang saya periksa tu, penyeliannya kawan saya, Dr. Ansri Zainal Abidin. Dia pula, Masya Allah boleh jadi dia pecah. Ini ada memang mudah tu ada ke kebolehan lah. Ya? Maka tinggi markah yang dia beri. Eh lah tu. pemeriksa dalam pula baru jadi pensyarah. Tahun lepas dapat PhD, baru dirasmi jadi pensyarah. Kedekut, boleh jadi dia tak tak biasa lagi nak periksa tisis. Maka tahu sajalah orang perempuan pula, pencarah perempuan. Masa dia buat master dulu dengan saya, balik ke WSM, buat PhD dengan kawan saya di sana. Bila siap thesis PhD itu, dia orang hantar kepada saya pula untuk jadi pemeriksa pula. Tak ada apa lah, dia ulang alik gitu. Saya so, kata apa, beza sangat ni Saya so, tanya macam mana Ustazah Anak murid saya tak, saya tak heran sangat lah Saya kata tak apa, kalau kita mula-mula dikenali sebagai kedikut Lepas dekat-dekat nak pencin pemurah Tak apa Tapi kalau sekarang ni pemurah Dekat-dekat nak pencin kedikut Saya kata buat terbiak Okey lah, jadi, jadi pemudah cara Ataupun penyederhana, uh, penyedahana istilah dia Panggil lah pola pinam Nak selesai tesis 4 tu Mula-mula, dia kata oh, doktor dia bila boleh datang Saya kata saya pergi salah. Sehari lebih awal lah yeah. Musyarak 8 hari bulan Tujuh hari pulang saya dah pergi. Kebetulannya, untuk dapat laporan, tesis daripada penyelia dan pemeriksa tu baru boleh buat saya buat laporan. Dia nak buat laporan macam mana? E, malam tu tak buat kerja apalah, pergi petang lagi, check in je, sampai tengah malam itu dapat laporan tu sampai ke Pulau Pinang. Saya ni suka bertanya bila tempi, pergi tempat yang jarang-jarang sekali. jangan-jangan sekali pergilah. Kena pula pulau pinang pula tengah masyur masa tu. Saya tanya macam mana pulau pinang. Ha, itu soalan saya standar. Kebetulan ada daripada teksi tu pakai baju logo tabung haji. Tabung haji selangor. Saya penerang macam mana? Macam mana pakai logo tabung haji ni? Selangor. Sedara saya bagi. Dia kata, dia sedara dia kerja tabung haji. Banyak baju yang putih. Daripada teksi kena pakai baju putih. Eh, dia bagi dengan saya. Oh, patut pun. Saya tanya macam mana? Kuala Pina. Oh, Alhamdulillah, kata dia. Sekarang ni masjid meriah. Ada pengajian semua sekali. Surah pun rajin, ada pengajian. Nah, saya pun fahamlah orang apa tu. Otomatik faham. Tak payah tanya. Ya? Cuma tak tahulah kok dia kata akhir-akhir ni. bil Akhir-akhir apa? Hari tu, hari saya pergi tu. Keluar isu pemilihan jawatan kuasa masjid melalui Louis kaedah undian nak mengundi pilih AJK masjid tak tahulah kata saya pun baca cerita tu masa duduk airport missing dia kata ramai orang sana bantah tak boleh ni kaedah undian ni akan menyebabkan rakyat berpecah belah kata aku sedap punya rasional itu tapi yang undian PR, PRU yang ketiga belah ni tak pecah belah ke kan? nampak sangat dia punya budak-budak benda pun kata akal tak ada macam tu lebih kuranglah tu ya bila rakyat nak sama masjid pecah belah bila rakyat ni tak pecah belah nak berarak 9 hari bulan lah, macam-macam nak tangkap dah apa hal tak ada apa pun ya Cuma dalam tujuan kita nak faham kata dia, nak bagi rakyat faham, masyarakat faham, itulah masjid rajin, ada kuliah, ada pengajian, ada macam-macam. Tapi yang tak faham pun ada juga, kata dia lah, antaranya sedara saya, bila kita sembang dia, hmm, dia kata kamu jangan kacau akulah, aku dia kata rezeki aku, Perdana Menteri dulu dah bagi dah kata Tengok, dia kata rezeki saya, PM dulu dah bagi dah. Saya kata hebat. PM boleh bagi rezeki ni kira power betul tu. Lain. Apa maknanya tu? Tentualah. Pemberi rezeki ni satu je Allah Taala. Orang lain mana boleh bagi rezeki. Kalau kita yakin kita percaya ada lagi orang lain boleh bagi rezeki, orang tu telah menyenyutukan Allah Taala. Bila menyenyutukan Allah, artinya ada syirik tanpa sedar. Tengok, dah pencen dah. Pencen tu artinya orang panjanglah umurnya, ya kalau tengah kerja lagi bernasabak Dah pencen syirik dia apa hal ini masalahnya. macam ni lah juga ya. ramai yang tak faham pun ya. tadi azan apa ni baru orang semua kalau tadi azan engkau ya. saya ingat nak berhenti dia, tadi tu ingat ada azan ya habau lah. ya okey ya islam membentuk hati nurani manusia yang sentiasa mengingati khaliq yakni allah sebelum makhluk sebagai pengawal pertama yang menjaga hak-hak tersebut yang difardhukan ke atasnya daripada pemilik hakiki Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni bukan pemilik sebenarnya. Orang yang hanya memegang amanah saja. Banyak mana pun, bilion ke, juta ke harganya. Kita hanya pemegang amanah sahaja. Pemilik sebenarnya ialah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena, kena faham lah tu. Ini harga masya Allah tuan-tuan. Akta banyak. Tapi kadang-kadang di apa namanya dibayar dibelanjakan ditasarruf dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan mubazir haram hukumnya nak kata cerdik eh, nak kata tak faham nampak macam cerdik ayo eh, rupa punya tak fahamlah tu haramain nampak gaya macam cerdik bangut apa namanya masuk masjid pokok empat petang, sumo sembahyang sunat Allahu akbar. Semayam sunat, betul lah tu tayang masjid. Tapi cek cek satu rakaat dia. Ni sembahyang satu rakaat ni sembahyang apa tengah hari buta ni? Sabar jelah tuan-tuan. <laughs> orang sembahyang witit tu kenapa sembahyang witit pukul 4 petang ni? Apakah mazhab mana pula ni? Siapa orang tu? Tak apalah tanya Haji Maknur lah ya. Eh? Ah tu bauazan betul. Mentar ya. Eh? Islam memberikan kuasa kepada pemerintah yang menjalankan hukuman Islam merampas hak milik individu <laughs> jika ia didapati bertentangan dengan kepentingan awam. Ha, tengok. Islam juga memberikan kuasa untuk membekukan hak milik orang yang belum sempurna akal dan orang yang membazir serta menghala mereka daripada menguruskan harta mereka yang hakikatnya merupakan hak milik semua orang atau hak milik Allah berdasarkan kepada istikhlaf, iaitu pengamanahan yang telah kita jelaskan sebelum ini. Jadi kerajaan boleh rampah milik kalau digunakan dengan cara yang tidak betul lah ataupun dia tidak layak untuk urus orang lain buat boleh arah kena ambil balik hak dia tu ya ana lembaga amanah pula ya kamu nampak beza antara islam dengan sosialis jika sistem kapitalis menganggap apa namanya kebebasan individu ke tahap yang telah kita nyatakan tadi sistem sosialis juga mempunyai pandangan sendiri antara lain pandangan sosialis ialah seperti berikut yang a sistem sosialis mengamandang rendah kepada individu serta kebebasannya ia menganggap individu sebagai perisai kepada negara ia hanya menghormati masyarakat iaitu negara jadi individu tak ada hak. Sebab so, dari negara sosialis, dia tak ada hak milik. Semuanya adalah milik negara. Kan? Rakyat ada basikal. Lah. Macam negara Cina. Lah. Basikal saja. Ya? Ya? Kan? Sementara itu tidak berhak memiliki tanah, kilang, harta, ta'alih dan lain-lain lagi. Yang merupakan sumber-sumber pengeluaran. Individu hendaklah bekerja sebagai orang gaji kepada negara. Yang memiliki semua sumber pengeluaran. Serta pengoperasian. Ia menghalang seseorang daripada memiliki modal Harta walaupun melalui prosedur yang halal. Tak ada. Hak milik tak ada. Kerja aja. Macam peneroka Felda. Lah. Kerja untuk Felda lah sepanjang hayat. Hutang tak mana habis-habis bayar. Acun nak habis, tambah balik. Tanan semualah, tambah balik. Oh, dia kata tak ada apa. Felda kaya. Untung 1 bilion setahun. Katanya, oh, bagus. Untung 1 bilion setahun. Tapi berhutang baru ni 6 bilion. Kaya macam mana? Untung 1 bilion, hutang 6 bilion. Dia tak erti mengira ke? Sebenak-benak saya matematik pun fahamlah. Bab tu. Tapi tak apalah nak macam mana. Okay. Sabar lah orang Felda. Ya. Dan suku sakatnya. Sementara yang menganggap individu tidak berhak memiliki tanda. Sementara Islam pula. Seperti mana yang telah kita maklum. Ia menghormati hak milik individu. Kerana ia adalah kehendak fitrah. Dan ciri kebebasan. Bahkan. Ciri kemanusiaan. Kerana ia merupakan dorongan terkuat. Untuk meningkatkan pengeluaran setelah kualitinya. Dalam masalah ini. Islam tidak membezakan. Sat, antara sumber pengeluaran atau bukan atau pemilikan yang banyak atau sedikit sebagaimana ia diperolehi menurut jalan selagi mana ya, ia dipilih, di, diperolehi menurut jalan yang halal Islam bagi milik berbeza dengan sosialis sosialis milik negara belaka Islam tak banyak mana janji dapat dengan betul okeylah Ini orang yang lulus tu beri kepada anak dia tak jalan pelulus apa nama harta ni berapa tak banyak dalam 10000 ekar siapa bagi bapa bagi siapa? anak dia. Tak jalan. Mana boleh macam tu? Ah contohnya. Yang kedua, yang B nya, pemhaman komunis atau disebut juga sebagai sistem sosialis atau marxis memang berdasarkan kepada penghapusan status sosial dan menguburkan api permusuhan antara golongan manusia. Mereka menggunakan secara kekerasan serta pontu bandara sehingga akhirnya menyebabkan semua golongan tersebut uh, binasa. Kecuali golongan uh, proletor. Iaitu golongan pekerja. Pekerja tak ada apa. Tak jadi khadamnya. Pagi keluar, petang balik. Pagi keluar, petang balik. Gaji banyak itu. Dia, dia selamat. Pasal dia bergantung harap sepenuhnya. Sebab kadang-kadang. Bila orang ni Kalau dah bergantung dengan satu orang. Mana dia berani melawan? Ada. Yes yeah, je lah. Kalau no. Kering kamu. Contoh. Semalam masa saya present paper. Uh, ah yang saya sebutkan tadi tu kawan kita orang lama dalam dunia kesusuratan pak syukur harun kolumnis tetap dalam hakbah harakah yang baca selalu itu tahu saya mewakili persatuan ulama dia kata saya ini sangat sayangkan ulama saya kata alhamdulillah semua dia kata teguran saya kepada ulama dia kata kenapa ulama saya ni tak banyak menulis Ulama dulu besar-besar. Banyak keluar kitab-kitab besar. Masya Allah. Ulamak sekarang kenapa tak menulis? Dia tanya saya. Pandahlah saya jawab. rasa ya. saya pun tak bawa banyak juga menulis. Tapi adalah. Kadang-kadang ya. kita ni disebut dengan perkara-perkara yang kedua. Yang tidak utama. Kan. Turun ke masyarakat. Nak jelaskan kepada masyarakat umat Islam. E, kalau orang dah faham Islam. Kita pun tak ada kerja lain. Bolehlah menulis. Ni orang cuba faham. Ada orang lain cuba tak faham kamu lah. Orang kata rakaman, apa namanya, handphone tak boleh jadi bukti, kes rogol dia orang kata boleh, ha, tu keluar kartun tu pekerja kita pula jawab balik, tak jawabkan nanti orang faham pula, eh, macam mana pula, dah pening kepala pula, ya. kena buat ni, ustaz kita tak jelas, ha, ada ustaz pula kena ya, kan. soal kabar kita pun dah naik standard sama ni, insyaAllah, macam soal kabar Denmark juga <laughs> soal kabar Denmark, siar gambar Nabi, kerana nak hina Rasul soal kabar Amerika, siarkan apa namanya pandangan, pandangan Salman Rushdie hina Nabi juga, alaikum ha, tu lah dua campur dua je, nak ha, naik sandar ada tau ya? dia kata tok penghulu tapi pakai serban mana ada penghulu pakai serban ada ke ada ke je mukta penghulu jarang pakai serban kecuali orang pilih dia tok lebai je penghulu jarang pilih ko kalau tok imam biasa pakai serban ya tok penghulu dia kata saya kena rogol ada bukti saya sempat rakam katanya tok penghulu kata mana boleh ini bukan boleh jadi saksi besi teknologi makan boleh ni boleh pakai pakai kan masyaallah Lepas itu pergi ke balik polis pula. Datuk-datuk, saya kena rogol. Ada bukti? Saya sempat rakam. Oh, bagus tu. Itu bukti kuat katanya. Pening kepala lah budak ni. Eh? Nak pakai polis ke nak pakai ni. Yang ni Islam yang kena saksi dia. Kena saksi empat orang tu. Ha, sem semacam peleceh. Atuh, kita dia peserta ulama' pun keluar. statement baru ni. Penulis katul dan suak gabar tu harus didakwa. Kita kata, senang kerana telah menghina agama. Ada orang jawab pula, dia kata ulama' tak faham. Oh hebat, bad. Ulama tak faham. Habis siapa faham? Mangku hayun, faham. Tak nah, apa jelah tuan-tuan. Ini isunya. Jadi banyak masa kita habis kepada benda-benda yang Sepatunya kita tak habis di situ boleh buat kerja lain. Dan saya kata ulama-ulama besar dulu pun dengan apa namanya dengan kemudahan yang ada pada masa itu, dengan kerajinan yang ada, dengan ilmu yang mereka ada. Munasabahlah. Dan ramai juga para ulama besar kita dulu pun dia bukan tulis sendiri. Dia hanya buat macam saya saja, Ya, duduk pantau anak murid tolong tulis. Tonton baca kitab apa namanya? Al-Um oleh Imam Syafi'i kita itu. Memang idianya, idea Imam Syafi'i. masya-Allah. Tapi ditulis oleh anak muridnya Al-Muzani. Cuma Al-Muzani kata, takkan bubuh nama aku. Akhirnya bubuh Al-Fau Al-Imam Asy-Syafie al rahmattullahi al Padahal memang idea itu, idea dia daripada mulut kawan ni, dia yang tulis. Muzani tadi, ha, saya ni kalau tiap-tiap Kuliah saya sekali sebulan di sini Ada orang tulis, banyak ada buku keluar Siapa nak tulis, -tulis? saya bagi elau lah boleh Betul lah, ramai orang lama-lama kita sama ramai yang tulis. Orang lain tulis-tulis tapi adilnya adilnya solid. Bukan original daripada dia tapi kemudahan itu digunakan. Tok guru apa namanya Naik Abdul Aziz. Keluar buku yang besar yang kecil yang besar macam-macam berjilid-jilid yang bersiri-siri itu. Itu adalah hasil kuliah dia. Ditulis, mulanya dirakam, kemudian disaring balik dan diperelokkan bahasanya oleh kawan-kawan kita juga. Keluarlah buku dia masya-Allah. Cinta akhirat. Kita tak apa namanya mahu mahu izah daripada Imam Kertubi sama juga untuk tulis lain pun ada jurutulis dia dan ada yang edit balik kan. Ha, kalau ada saya ada orang aku edit balik oh eh, tak larang nak jual nanti buku banyak nanti tu main. Yeah. akhirnya kita bagi free insyaallah jadi inilah dan uh, al imam asy-syarih syekh uh, anwa jundi seorang penulis terkenal di mesir semasa dia bagi kredit kepada dua toko besar syekh muhammad al-ghazali dan apa namanya profesor yusuf al-qaradawi dua toko yang sangat terkenal dia kata dua individu ini tidak semacam tokoh-tokoh lain diberi keupayaan dan keistimewaan dapat menguasai menguasai bidang penulisan dan bidang syarahan. Dia boleh berceramah, dia boleh menulis. Ni dua individu ni. Masya-Allah, Qardawi. Masya-Allah berapa puluh dah. Dekat 100 dah tulisan dia. Pak baca rajin pula. Dah berpuluh-puluh ribu jodoh yang dibacanya. Tapi ada pula soal kabar ini, dia kata saya dulu pernah apa namanya diupah ataupun disuruh oleh satu orang untuk untuk apa? Untuk kelentong Yusuf Qardawi. Oh, hebat. Orang sehebat Yusuf Kordawi pun boleh diperdayakan kira-kira lah orang itu Eh Tak baca soal khabar kah? Ya? Saya tanya baca. Tak kata beli, baca. Ya? Saya dulu disuruh supaya memperdayakan uh, Profesor Kordawi katanya. Oh, hebat dia ni. Cakap Arab bolehkah? Yusuf Kordawi tak boleh Inggeris. Macam saya juga yang tukang pedaya tu, araknya tak sebab apa. Tiba-tiba boleh kelentung kawan tu. power tuan-tuan. Cicak pun tak percaya cakap tuan. Siapa orang tu? Faham-faham je lah. Saya ni berhasil banyak. Minta maaf. Lah. Okey. Kemudiannya ada O tu baru dapat maklumlah tu eh. Habislah ya. Eh? Hakikatnya yang menang dalam pergolakan tersebut bukannya orang golongan pekerja, Sebaiknya kumpulan manusia yang terlibat secara langsung dengan politik dan tentera yang menguasai segala sesuatu atas nama pekerja dan menghalang orang ramai daripada segala galanya. Betul betul tuan kalau tengok di negara-negara yang marxis ini, negara-negara komunis ini Tentera dia kuat. Cina sebagai contoh. Maka yang orang buat apa-apa? Tak, pakai meri je lah. Pagi-pagi ya. kayu bersihkan je lah dia orang. Ya. Oleh kerana itu, penjelasan terakhir, kalmat, Iaitu wahai kaum pekerja sedunia, Bersatulah, Iaitu untuk menentang golongan-golongan lain. Nah, jadi, roboknya dia orang ni. ya. Robocop. Sebaliknya dasar dan persafat Islam Adalah tertegak di atas persaudaraan Antara manusia serta menganggap Mereka semua sebagai ahli dalam sebuah keluarga Yang satu. Islam memperbaiki Hubungan antara mereka jika ia tegang Dan menganggap uh, usaha kearah Kearahnya lebih baik daripada Bersolat dan berpuasa sunat Amat ketara bezanya di antara orang yang menyuruh Kepada pekerja agar uh, Agar bersatu Menentang gulungan-gulungan lain dengan, yang, de, de, uh, dengan ia menyuruh Manusia agar bersayang dengan ungkapan jadilah kamu semua sebagai hamba Allah yang bersaudara ya faqunu ma'annasi ikhwana itu firman Nabi apa namanya uh, sabda Nabi kita SAW. Yang terakhir tuan, -tuan. sosialisme dan marxism sentiasa diluputi dengan tekanan pemikiran, uh, sori politik, pemikiran ekstrim menyekat kebebasan, menyekat pergerakan para penentang mereka serta menuduh setiap orang yang menentang kerajaan sebagai primitif, ejen luar, pengkhianat negara dan lain-lain lagi semenjak daripada zaman Lenin sehingga sekarang ini, Lenin pernah menulis dalam satu da, kepada salah seorang rakannya adalah tidak menjadi kesalahan jika membunuh 3/4 manusia di seluruh dunia jika yang tinggal itu semuanya adalah berfahaman komunis. Eh bagi, bagi mereka bunuh ni nothing, tak ada apa. Artinya bunuh musuh mereka halal. Yang tinggal biar komunis semua. Eh orang yang macam tulah juga, masya-Allah tuan eh. Sanggup apa namanya mengambil tindakan yang macam-macam Kepada orang yang tak sama kepala dengan dia demi untuk status quo. Komunis, ya? Berdasarkan kepada ini, Marxis pernah sebut. Eh, Lenin, sorry.